Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vörösötös X-Ink vlog a második adása. Hogyha esetleg ezt most csak hallgatjátok, akkor ez azért történik, mert párra megkértek, hogy a régi podcastes hagyományokat tovább véve próbáljam meg föltenni a hangot is. Szóval most csak a hangot hallod, akkor meg. Egyébként azoknak, akik meg a videót látják, azok pedig ha nem akarnak engem nézni, akkor lehet csak szépen hallgatni ezt az egészet. Hát MP3-ban pont van a vörösötösblog.hu-n az egész anyag. Miről fogunk beszélgetni? Igazából sok minden érdekes történt a hazai berkeken belül, és térjünk is rá a lényegre. Ugye a legfontosabb hír, amit talán mondhatunk, az nem más, mint hogy végre nálunk is tényleg elképzelhetetlen módon tartani fogunk egy nesen elsz, illetve pontosabban hát a gk tartani fog egy nesen elsz, halván tippelni is ugyan, de valahogyan kiharcolták. Minimum egy sor mellett érdekes lehet azt hogy hogyan sikerült megkerülni a híresen kellemetlenkedő disztribútorunkat, a Delta vision vagy pedig bírták jobb belátással, de az elképzelően nem tudom. Szóval röviden a sztori ugye az, hogy elméletileg az alsóbb szerveződést nem hagyja annyiba jóva az FFG, mert ő azt szeretné, hogy ők minél kevesebb országnak, minél kevesebb kapcsolattartójával kellene ügyködni ők, ami nyilván a saját erőforrásaiknak a kezeléséből teljes mértékben megérthető. Viszont egyes országok, mint például ugye Szingapúr meg Kuwait, vagy nem csak pont így a környékről mondjak, teljesen kiestek az FFG-nek a versenyhálójából, ami ugye azért vicces, mert ugye a jelenlegi világbajnokunk szingapúri, anélkül, hogy megpróbálnám kiejteni a nevét, de a keresztneve Justin, azt ki tudom mondani, hogy ez a 45 éves ügyvédforma emberről van szó, nem tudom, hogy láttátok-e a itt nem repült rosszul, határozottan nem repült rosszul, kapott és egy világbajnoki címet. Egy szó, mint száz, nem volt arányban az, hogy az FFG mennyire támogat egy országot, azzal, hogy esetleg mennyire jó pilóták vannak itt. És nálunk például a probléma, sokáig úgy éreztük, hogy ez a distribútor volt. Ennek ellenére most lesz egy nemzeti versenyünk. Ami tudni kell róla, hogy az október 7-8, október 7-én, október 8-án lesz megtartva. Két napon keresztül még az első nap lesz a játékosok számától függetlenül egy hat svájci rendszerű bajnokság, a második nap pedig a legjobb 16 ot vágják, és ők fognak és a rendszerben megküzdeni az örök dicsőségért. És tényleg azt mondom, hogy örök dicsőség, mert ez. Ez hihetetlenül kellemes esemény, hogy ez így tényleg eljutottunk idáig. Uh, csak hogyha egyébként személyes szállat megengedtek, akkor 15, 15 őszén kezdtem el ugye blogolni, és ott az volt a, a nagy hozzávetés, hogy várható volt, hogy 2016-ban nem fogunk egyszer csak uh, ilyen Nationals, vagy bármi Regionals-eset tartani. Csak ott annó azt írtam, hogy ha 2017-ben tartanánk egy Regionals, akkor ez már mennyire jó lenne. És volt susmorgás arról, hogy valami szerveződik, valami szerveződik, de azt mondja, hogy most tényleg megvan már hirdetve, és, és ez egy hivatalos verseny lesz, 100 ez 100%-ig ez hirdetlenül kedves a szívemnek, szól. remélhetőleg ez egy nagyon jó esemény lesz. És nagyon jól fogjuk érezni. Lengyel kollégák azok már kacsingatnak, hogy na, akkor visszajönnek, hogyha már mi is hozzá akkor most ők is jönnek. Jó feljátékosok! franciák is jelöltek már be, hogy érdeklődnek az esemény iránt. Tehát tényleg, hiába ez papíron egy nemzeti bajnokság, de ez, ez nyilván nem csak a magyar állampolgársággal rendelkező embereknek szó, hanem bárkinek. Tehát ez egy nyitott verseny, és föl kell kötni a gatyáját, a magyar játékosok között is, hanem még a környező országok szintjén is föl kell kötni a valakinek a gatyáját, ahhoz, hogy egy tényleg bajnak akar lenni. Tehát itt már 16-ba kerülés is egy nagyon figyelemre miért olyan eredmény lesz. És az örök és az ingyensör mellett még ugye egyéb lútakat is kaphatunk, hogy az az FFG e, mutatja. A legjobb 64, mert hát könnyen meg lehet, hogy több mint 64-en leszünk, hát remélem, hogy több mint 64-en leszünk, mert e, azért na, nem szól, hogy a 64 nem sok, de, de mutassuk meg, Európának, meg a világnak, Ezért, hogy a Magyarországon vannak x játékosok, és a környező országból is szívesen jönnek itt az emberek. Tehát itt van x winges élet. Ezt mutassuk meg a környező országokban. A legjobb 64 az egy ilyen egyedi, nem egyedi, az hát nyilván tudás, mert nem egyedi, de vagy csak ezen a csak nemzeti versenyeken megszerezhető Howrunner kártyát fog kapni. Ehhez kiegészítendő a legjobb 8, tudom, most ki átugrottam egyet, de a legjobb 8 az pedig 5 darab Black uh, Squadron pilot pilóta kártyát fog kapni. Tehát, ha a legjobb 8-ba bejut, az a létező legmenőbb uh, swarm tud csak repkedni, mint csak el tud az ember képzelni. Hát uh, egy-két éve, ez egy nagyon-nagyon menő ajándék lett volna. Félreértés, nehesség, így odaadnám érte ezt a kis ujjamat, meg meglegyen. Tehát, hogy sikerüljön ezt megszerezni. De viszonylag kevés Tice látunk mostanában. Bizonyos seregek ellen egyszerűen kevésbé felelnek meg. Ezzel együtt nagyon jó kinéző ajándékokról van itt szó. A legjobb 16 az kap három pár ilyen Millennium Falcon célú berendezésről mintázott Target Lock targetlokott pont, tehát egy párt. Igazából itt miért csak ezek a számok mások picit, én nem mondom, hogy ezekből mind a hármat egyszerre használni a lehető legjobb lenne. Uh, Mindenesetre ezek is elég menők. A legjobb négy fogja kapni ezeket a... Hát nem is tudom, hogy mit hírnak, milyen színű, hogy ez piros, vagy pedig ez narancs akar lenni, tehát hogy az valószínűleg nem narancs akar lenni, hanem ez valamilyen piros szín akar lenni. Uh, tehát legjobb négy fogja kapni ezeket a a nőversablon szetteket ugye a 17 jelöli, hogy az a 17-es évben szervező a zászló gondolom azt, hogy az a national szinten megszerezhető. És egy ilyen nagyobb trófát fog kapni. Vagy nem tudom, hogy pontosan felrakozható, hogy miért, de egy, ilyen, de egy ilyen színes trófát fog kapni a legjobb. Aki azt mondhatja, hogy a 2017-es nemzeti bajnok. Tehát egy nemzeti bajnokságot nyert és ami egy jó pofa, hogy egy első körös bájt kap a v-re, meg egy lefoglalt helyet kap a vb-re, ami azért úgy nem kis szó. Nyilván az még állni kéne az utazást, ha valaki oda ki akar jutni, ami hát nem a ma legegyszerűbb, ezzel együtt, ezzel együtt van egy érzésem, hogy egy magyar bajnokunk lenne, akkor megpróbálnánk összeállni, és besegíteni neki. Tehát ne, hogy ne tudjon elmenni, amiatt legyen ebből probléma. Tehát aki, aki már ennyire jól teljesít, az, az képviselje is csak az országunkat, én azt mondom. És ha már itt tartunk a következő különböző szintű versenyeknél, akkor érdemes is talán visszakanyarodni kicsit a magának a verseny az elemzésére, mert nagyon szép, hogy most megbeszéltük, hogy egy Nation Health az hogyan néz ki röviden, és hogyan fog kinézni a magyar nemzeti verseny, de hogyan néz ki általában az FFG-s verseny struktúra, arról, ha pár szót, hogyha mondunk. Ugye itt látható, hogy a Nationals, az közvetlenül a VB alatt helyezkedik el, ugye nyilván a világbajnokság a legmagasabb mint verseny, amit csak meg tudunk rendezni, mert ugye messzi-messzi galaxisban, élőben játszanak x finget haha, az most nagyon rossz plény volt, nincs kezem kivágni, de ugye a ismert kis elérhető bolygók közül ugye csak mi játszunk ezen a világon x wing tehát magasabb szüntű verseny nincsen, mint a WB. Ugye Papíron minden ország ugye jogosult egy Nationals-re, de ugye például most pont a kanadaiak lázadnak, hogy ott már, már megint Torontóban rendezik a Nationals, és akkor ott a nyugati part és a keleti part között úgy nagyobb különbség van, mint köztünk, és bármely más Európai ország fővárosa között, tehát ők jobbgal vannak kibokva, hogy ott annyit kéne utazniuk és hogy nyilván Amerikában is vannak ebből problémák viszont nálunk sokkal több regional szintű, tehát regionális verseny van ami mi most valahogy sikerült kiugranunk, úgy néz ki átugranunk ugye a regionális season, tehát a szintnek az időszaka az most valahogy október novembertől fog tartani január-februárig tehát véletlenül azt is kerül valakinek megszerveznie idénre Uh, nem mondom, hogy senki nem ütködik rajta, akkor, akkor az egyébként a Nationalsz után lenne. És akkor a regionális első helyezett a következő évi Nationalist-re kapna egy pályt, meg uh, lehetőséget menni. Tehát ugye egy kicsit kicsi furcsában van most ez a dolog. Mert hogyha lelmegyünk a legalsó szintre, akkor ugye a Store Championship a legalacsonyabb rangú verseny, ami a hivatalos versenystruktúrában beletartozik. Ebből tartottunk már egyet, amikor a Marci volt a bíró, és sikerült megnyernem. Most, pont most következő vasárnap, ami hanyadik lesz? 13? A 14. augusztus 13 talán tartunk egy, ha az vasárnap. Augusztus 13 án tartjuk ugye a következő fordulót, ahol én leszek a bíró, és hát a Marci majd megpróbálja ki tenni, hogy ő nyerjen, de ne hagyjátok neki, már csak nem azért, hogy nem szeretjük a Martit, legyen, dízzasztátok meg azért, hogy nyelhessen. Eztán soha majd az Orrommal alá fogja dörgölni, hogy jó, persze csak a Katia nyertem, mert a múlt nem volt. De hát a Store Champion szépen lassan elkezdenek majd beindulni. Ugye ezeknek is van egy időszaka, ők most a verseny naptárban ezt a nyári időszakot kapták meg. Valahol van is erről egy remek térképen, hogy melyiknek mi az időszaka. Ugye a store championship itt láthatók, ők ilyen május, június, július augusztusban vannak elhelyezve. A regionálisok akkor ugye, hát akkor novembertől vannak februárig. A national-szeket az év bármely szakába meg lehet tartani. És általában, amit osztani szoktunk, azok a store tournament-kitek, tehát nem a store championship-kitek, mint ami most vasárnap lesz, hanem a store tournament-kitek lesznek. Őket egész évben próbálunk szerezni, és minden negyed évben van egy új. Ugye ez volt az, ahol az éve első felében ugye az a Traktor traktor Beam es Swarm Tactics-osat osztottuk, most nem is emlékszem, hogy most mi a kártya egy, de most van ugye a, a második negyedéves éves kéteket osztogatjuk még igazából, abban van az LOST, meg meg azok a szögletesi védtokenek, és ha minden igaz, akkor most ilyen furcsa alakú fókusz tokenek jönnek majd, meg valami nagyon menő kártya, amit elfelejtettem, hogy micsoda a harmadik-negyedévesek. De valamikor majd azok is érkeznek, és ez nyilván így jó, hogy minél több lehetőség legyen a különböző kártyák megszerzésére. És apropó, ugye, amikor az első Store Championship itt csináltunk egy összeírás, hogy mi lesz megnyerhető, ugyanezt fogjuk most vasárnap is sorsolni, hogy ez a falon hihetetlenül jól mutató plakettet lehet nyerni, range 1, range 2 és range 3 rulereket lehet nyerni, lehet engine upgrade, ez a ShadowCaster-nek az hajtóművé szolgáltatta rajz alapján uh, engine upgrade kártyákat nyerni, és agent callus tokeneket osztogatunk, amelyek egyébként nagyon jó pafák, csak hát én nem, nekem nem volt sok hasznom belülük, mert megpróbáltam azóta viszperre játszani, és csak azért, mert van egy agent azért nem, fele, nem tanultam meg Visperrel játszani, ellenben nem felejtettem el egyszer se Kalluszt, használni, szóval haszna volt, csak hát még számomra mindig egy haszontalan ajándék volt. Uh, nagyjából ennyit kell tudni akkor a versenystruktúráról, hogyha van kérdés, akkor természetesen tegyétek fel. Amiről még beszélni akartam a mai adásban, az, az nem más, mint egy kicsit lök. én elméketőbb jellegű lesz, hogy ugye kijött az új vév, és megy a hiszi szokás szerint mindig, hogy itt a világ vége, mert úgy néz ki, hogy sikerült egy újabb ilyen combo-winges sereget összehozni, ami kifejezetten nagyon erős és más. Shell gyenge, tehát anélkül, hogy konkrétumokat mondjam, pont egyébként a múltkor emlegettem, hogy úgy néz ki, hogy NIM is erős, főleg a scam NIM nagyon erős, kivéthetetlen sebzések osztogatásában állszok ellen, illetve a Fair Ship Rebels névre hallgató négyhajós lázadó különítmény, Rexel, Bigsel, lórikkal, meg esetleg Jazzpavával, tehát ez a hivatalos változata, pár pont variációs lehetőséget hagyva, tehát ugye selflessless és draw fire, amit két LPT slotba eloszogatnak az emberek úgy, hogy hoznak Jazzpavára egy R2D6 droidot, hogy kaphasson ő és LPT t és akkor ugye már viszonylag kevés lehetőség van a listában, így, hogy ez a ez a sereg ez az úgynevezett, hát most nagy szavakkal fogok dobálózni egy darabig, de legalább megértjük ezeket a szavakat remélhetőleg, mert jól elmondom, a jousting efficiency-be, tehát hogy mennyire hatékonyan tudnak joustolni, azaz mennyire hatékonyan tudnak szemberepülni az ellenféllel, fölvállalva, hogy az én minden hajóm lövi az ellenfél minden hajóját, és így milyen arányban tudunk cserélni. Tehát úgy cserélni, ugye, hogy tőlem meghal esetleg x hajó, tőled meghal y darab hajó, és akkor kijön ki jobban. Ezben az értékben, most rekordot döntött érdekes módon ez a, ez a összeállítás. Méghozzá az a egyszerű okból, hogy mi, ez, a, ez a lista gyakorlatilag kis túlzással akkor pusztul el, amikor az utolsó, hajót is lelövöd. Ez most én nagyon hülyén mondom. Tehát az a lényeg, hogy ez a lista meg tudja csinálni, hogy nagyon jól körbosztja a sebeket. Értezzel a az taszt, hogy a Drowder Fire-rel, a Self-Lessence-rel egyszerűen, egyszerűen nem tudod még Big se lelőni. Tehát lövöd Big és másik hajó sérül. Rakétával befogsz valakit, jó, akkor is másik hajó sérül, nem az, akit rakétával befogtál. Tehát nem tudsz kiszedni egy hamar egyetlen hajót a seregből, és ugye amíg csak valami nagyon furcsa krit nem jön be, tehát mondjuk ami támadó a számát csökkenteni, addig egy hajó, amíg él, addig ő ugyanannyira veszélyes. Tehát ha elképzeljük, akkor ugye mondjuk van 8 darab TIEFIGHT-terem, én megpróbálok nézni a kamerát, hogy van, itt, itt van a 8 darab tiefight Megy előre az idő, egy meghal, akkor ugye csökken a hatásfok. Megy tovább az idő, egy megint meghal, csökken a hatásfok. És ahogy folyamatosan fogynak el a Tie ereim, úgy csökken a listának a hatásfoka. Most kis túlzással ez a lista, most körben nézem magam a kamerában, mert pont fordítva vannak az oldalak, ezt meg kell szokni. Szóval ez a lista úgy működik, hogy oké, okay, lövöm, lövöm, lövöm, lövöm, lövöm, lövöm, lövöm. Van még az egész listának mondjuk hat érete, és akkor hopsz csak egy elkezdenek fogni a hajók, és akkor mindenki meghalt. És kb. A, ami abba a különbség, hogy ugye így a átló fölött így van ez a ez a dolog, de ha főlejét azt tudhatnám, hogy egyébként hogy van a tükörben, mindegy. Szóval ami így az egész átló fölött így megjelent, öf, de nem megy ez nekem. Inkább jobb lenne, ha nem magyaráznám, és akkor úgy érzésre csinálnám. Tehát ez, a, ez az egész itt, ez a része, a felsé prebelsznek, ez az úgy mond, hogy ezzel a területtel, jelentsen ez bármit, de ezt egy elképzelnék, hogy a hasznosság az ugye, vagy ez a terület, amit az egész leír, a görben alatti terület, ugye? akkor ennyivel hatékonyabb. És ez számértékben azt mondták, hogy például a TIE swarmhoz képest, ez olyan kb. 15 ponttal is simán hat hatékonyabb. Tehát ez, egy, ez az is stappapíron egy 9 hajós TIE Farmot is megvenne. Ami azért úgy elég durva, Voltunk ilyen, te próbálgattunk ugye mindenféle vicces formátumokat, és a battaiban volt tavaly olyan verseny lehetőség, hogy minden egyes körben kaptál valami bónusz, mint mondjuk plusz upgradek plusz plusz bármit kaphattak a hajóid. És nagyon meglepő módon, a, amikor egy plusz egy Z95-ös vagy plusz egy TIE Fighter bejött a 100 pontos listába, tehát egy 112 pontra fűzlelve, az az volt a legdubbább. Tehát Oké, okay, hogy még kaptál egy-két tudom, modifikációt a hajóidra, tehát ez, ez kemény volt. De amikor plusz egy hajó bejött, az olyan szinten megdobta a listát, hogy így. Na, tehát 12 ponttal. De ugye valahogy ez, amikor 112 pont 100-hoz akkor ez még nagyobb különbségnek tűnik. És az, hogy akkor ez tényleg ez a lista el tudna bánni egy. 9 hajós, Tie Fighter, Swarma, sőt, ha nagyon, nagyon durva mondom, akkor lehet, hogy még itt 10 hajóssal is, mert ugye 116 pontban. hogy van? 116 pontban már pont beférne talán. Talán 10. Nem 120 pontba férne nem van nagyon rosszul számolok most. 120 pontba férne be 10. Uh, ez egy 120 pont, azt már 10 talán nem vinnél, de az, hogy 9 stáj fájta, azt még ez levinne ez a lista, még esetleg harwann is azért, az úgy nevetséges. Mármint a Paratani is ugyan viszonylag itt volt a 115 pont környékén, és ott ugye egy Manarút nerfelték is, de ugye az, hogy Manarút nerfelték, az igazából a Csáuzti, azért hogy nerfelték Manarút azoknak, akik kevésbé vannak otthon a témában, hogy Manarú tokeneket tudott átadni régen is, most az a megkötés, hogy csak Range 1-ben lévő szövetségesnek tudja átadni a tokeneket. Tehát kvázi a hatékonyságban, hogy ő szembe megy, az a lista továbbra sem gyengült, aztán még sincsenek Paratonik a játékban, most jelenleg. az ugye paratani volt ugye a Fentress, Manarú és Farrou összeállítás, Mindlink-kel, meg Lass meg még ki tudja mivel, nagyjából de a szokásos dolgok, de egyébként nagyjából ennyi, össz, ennyi fejlesztésem. És így, igazából nyilván sokat változott a lista, és sokat gyengül, de ezek a nyers mutatóim, ezek, ezek nem csökkentek, és mégis kikopott a játékból. Szóval nem mondom azt, hogy 100%-ig ez a lista, mert határozottan nem az, de most így, így keményen megérkezett a meta játékba, és annak, aki nyárni akar egy versenyt, legyen az Store Championship, vagy nagy isten, ne sines, az nem képzelheti el úgy ezt a dolgot, ezentúl, hogy ne, ne legyen egy terve ennek a seregnek a megállítására. És a másik nagy probléma ezzel a sereggel, hogy ez abból a szempontból nem elegáns, amit én, én játszottam vele, és nekem nagyon tetszik, szóval ha valakinek tetszik ez a lista, ne meg, de ez egy borzasztó kitolás tud lenni az ellenfélel szemben, hogyha te lassan játszol. Mert uh, értve az, hogy lassan játszol, hogyha percekig gondolkozol, amíg leveszed a tárcsaidat, te végig vezetni fogsz, amíg le nem jár az idő ami valljuk be, hogy egy szemétség. Tehát elég egy hajót kilőnöd, vagy lelőnél fél nagy hajót, és jaj, hát hogyha lassan játszok, engem nem tudnak lelőni. És ezért ezt mindenkinek a saját lelki kell bízni, mert ha gyorsan játszol, akkor, akkor megverheted az ellenfeledet időre, és akkor nem tudja azt mondani, hogy jó, hát lassan játszott, aztán én nem tudtam lelőni a hajót, akkor csak szimplán én lelőttem a teljes ellenfél seregét. De egy lassú játékos kezében ez az egész, ez úgymond, negatív játékos élményt adhat, tehát negatív játék adhat, tehát játszok, én megpróbálok mindent, de a másik úgy csinálja a dolgait, hogy én nem élvezem a dolgot, mert nem tudom lelőni a hajóját, nem ad rá lehetőséget, és most nem azért, mert hogy Bix meg Loryk, így összejátszik, hanem kvázi esetleg, ha nehéz elbírálni azt, hogy hol van az a határ, hogy valaki csak esetleg lassabban játszik, vagy most éppen egy olyan kör van, amikor nagyobb meg kell fontolni a dolgot, és mikor van az a kör, amikor már, már most egy szabálytalan, hát basszus, most nem fogsz megfordulni, nem fogsz. Van két választási lehetőséget per hajó, most nem kell rajta gondolkodnod, most, most lépjél. És, és így ezt, anélkül, hogy az ember nyilván belemenné, hogy ki az, aki lassan játszik, ki az, aki nem leállászik lassan, mindenkinek a saját lelkiismeretére bízom, hogy akik tényleg lassan játszik, az konkrétan parassák azt mondani, ezt a listát. Tehát másokkal tolsz ki. Nem, nem lesz, nem fogsz ezzel barátokat szerezni. Egyébként sem biztos, hogy ezzel a listában barátokat fogsz szerezni, mert még ha valaki gyorsan, oké, letelt a kör, nem tudom, mi a reális. Az itt van, hogy nem azt mondom, hogy nincs olyan kör, amikor nem kell megtervezni a lépéseket. Nekem is vannak olyanok, amikor nem tudom, most mondom, ezen a körön múlik minden, akkor mondom az nem most, nek most ülni fogok. De nem minden kör ilyen. Nem tölthetsz minden egyes körben körre, tíz percet egy egész körre. Tehát amikor így alig jutnak el valameddig a hajóid, és minden egyes meccsed időre megy, akkor ezt a listát ne hozz, mert akkor az bunkósága többiekkel szemben. Mert egyszerűen... Na. A számodra egy autovillista, mert hoppá, épp ha csasebeztem, nem baj, nem tudsz lelőni. Ha nem hagyom, hogy az ellenfél a több kört játszon, akkor nem tudsz lelőni. Jó. Ezt kidumáltam magamban a dolgokat. És ami most mostanában ugye téma volt, a angolszász fórumokon az még egyszer az a negatív játékos tapasztalat, közben megtanultam, hogy merre van a jobb sarok, csak balfelülre kell mutatnom, nagyon egyszerű. Az a, az a negatív játékos tapasztalat, Uh, és ez most egy kicsit elsíkkolt ez a téma, mert uh, jaj, oké, okay, ott volt oké, okay, lelőttad a hajómat. Aztán, aztán ott voltak a Defenderek, jaj, ezért én, én nem tudom lelőni a hajóvidat, jó. Aztán most uh, a V11 önmagában nem változtatta meg annyira a játékot, uh, hát ez csak ugye annak problémák, és hát ez nagyon bevásárolt a V11-ben. De az úvingek nem sok vizet zavarnak, a TIE striker és semmi vizet nem zavarnak, össze sem fogom tudni azt szedni a hajókat, amik a bavénben vannak. A QUADJUMPER nem sok vizet zavar, az UPSILON, az Upsilon a Kylo az nem, nálunk még annyit se külföldön csináltak egy kis csopbanást. Viccen kívül az, általán teljesen lehúzott a Sub in TIE FIGHTER lett a leginkább befolyásos, és, és menem azt mondani, hogy az is a CAPTAIN REX miatt, és az is a bizonyos összeállításokban, amit nagyon jó mert. Én is játszottam a van játszottam is a showkájelen, de a showka azért nem egy annyira befolyásoló dolog, hogy húha, most a showka megváltoztatja a játékot. Annyi PS9-es van mostanában, hogy a képessége még veterani szinte, nem úgy a képessége, hogyha tesz rá mindenféle hülyeséget. Tehát azt a Masterpiece-t, meg Capture time, meg még ki tudja micsodát. Tehát még, még akkor se érzem annyira jelentősnek a showkát, azzal együtt, hogy én repültem több listát is, amiben volt a sóka, és porul is jártam elég gyakran. Tehát volt a tízes es év, most nem csinált nagy állóhullámot, és most jön a 11-es hullám, és most óá, jönnek a cruise misszályok, visszajönhetnek val valahogy az magas PSU alfaszrájkok, -ok, tehát ami már egy dengár is lerodíroz a pályáról, miért dengár PS9-en lőni tudna, ami kicsit nevetséges. És ez, hogy van egy sok pontos hajóm, és lelődik, miatt bármit csinálna, igen, az, az tényleg valamennyire negatív tapasztalat. Mit lehet ezzel kezdeni? Amikor, hogy most én kőpapíroló elméletekbe belemennék, amelyek valamennyire mindig is benne voltak a játékban, de, de az oda kell volni, hogy mindig volt én a játékban. Tehát én pont akkor kezdtem el játszani, amikor, amikor az első versenyre hoztak... Ö, 7 darab decimátort, és az a 7 ember az első 8 helyezetben volt bent, nem tudom, a majdnem 30 fős versenyen. Úgy, úgy, úgy valaki, mint aki először lement versenyező, nem tudom, megvert 2 decimátoros, úgy, úgy kevés, kevésbé éreztem magamat annyira boldognak. Uh, Tehát te, mit tud csinálni az ember? Hát ilyen a játék és nem elvette a kedvemet, mert kezdtem elkezdtem gondolkodni, hát jó, ha hát tök decimátort vesznek, mit ír a szakirondolom decimátorra? Tehát a hazai játék is így forgandó, és nálunk hihetetlenül változatos a metód, ezt higgyétek el! Tehát máshol így Contrality Scout rajok vannak. Tehát úgyhogy mit tudom én, az emberek harmada alsz hozza. nálunk most egy-két ember szokott többet letenni az asztalra. És igazából lehet, hogy könnyebb helyzetben hogy hogyha többen hoznának, mert akkor stabilan lehetne ellenük építkezni, most, most egy ember ellen akarunk építkezni. Hát, na, azt hogy bárki mással játszol végig, akkor, akkor meg hátrányba vagy. Ezt ez, ez így nem lehet. Tehát nálunk sokkal változatosabb a játék. Szóval akik mindig panaszkodnak ilyen dolgokra, hogy jaj, mert hogy nem tudom el, hogy a, ú, a sok jumpmaster tönkre teszi a játékot, hát nincsen sok jumpmaster. Na. Uh, Mióta utoljára találkoztunk, azóta, hogy volt ez az egész Jumpmaster Gate botrány, hogy esetleg nerfelni akarják a Jumpmastereket, ugye azóta semmi megerősítés nem kaptunk erről, hogy ez így tényleg nerfelni fogják őket, vagy nem. Annak, aki esetleg erről lemaradt, az olvasom vissza a, a blogon. Uh, változtattatnának valamit a Jump Master-en, de ne elizszlotokat szedjünk belőle. Vá pontokat kell változtatni, ha valaki változtatni akar valamin. Az sokkal elegánsabb. Tehát minden funkciónak szerintem van helye a játékban. Most nincs olyan, jaj, nincs olyan effekt a játékban, ami annyira borzasztó volt, mint a régi fantom, a nerf felőtti Phantom. Először játszottam játékos ellen, uh, ha ja, már X-Inkből kivonult, vagy Jenny ellen, hogy ha véletlenül a videó, akkor szia. És így, hogy akkor én új vagyok, akkor, akkor mondja, kipróbál egy új hajó. Hát, mondom, aztán nekem 8 milyen repülök, és hát, akkor vettem előtt egy hajót, ami legyen 100 ponton. Tehát olyan szinten úgy voltam a játékban, mert nem volt 100 pontnyi lázadom, Vettem egy negyedik lázadó hajót, tényleg. Hát, hogy föl tudja tenni 100 pontot az a pasztalra, és akkor föltette egy Vispert. Hát szerintetek mit csinált? Hát... Így, így volt valahogy a négy hajóm, így beállt le egy alakzatba, ő még így, így felfedje a manővert, így nézegeti, hogy akkor így, vagy, vagy manőver előtt, hogy mellett iklókoljon, és így beállt szerint a négy hajom közé, mert hagytam ott annyi helyet, hát nem volt valami rutinos manőverezés. Na, és az gyakorlatilag leszólózta a teljes, teljes listámat. Hát az, az negatív play experience volt, tehát ahhoz képest, ahhoz képest szerintem most határozottan nem rosszabb a helyzet. Nem azt mondom, hogy jobb a helyzet, nem azt mondom, hogy nem lehet javítani a helyzetet, tehát meg lehetne segbe billenteni egy-két hogy <gül> miért ilyen a játék, hogy, hogy néztétek be ezeket a dolgokat sorra, sorra és sorra, és uh, ugye, de mindegy, valamilyen a helyzet. Egy másik téma, amiről el lehetne menni a másik irányba, szintén írogattam, hogy ott a jammaster Mastergate kapcsán, hogy milyen lehetne az, hogyha publikus lenne az, amit akarnak teszteltetni az FFG-nél, és mindenki hivatalos formában lejelenthetni, hogy oké, okay, a teszteléssel játszottam egy meccset, és akkor ott az volt az eredmény, hogy. És akkor leírta, mi az eredmény, és leírta, hogy mik voltak a kulcsmomentumok, ugye nyilván angolul. Akkor ugye többen tesztelnének az FFG-nek ingyen tesztelni az FFG-nek, de az egyetlen problémaik az lenne, hogy maximum túl sok adat jön be, és nem tudják átnézni. Ugye már bőven a scoutok megjelenése előtt az, hogy a rakétás scoutokkal probléma lesz, azt már vasszalon kiszúrták az emberek. Aztán kijöttek a, a, a kontrákti scoutok, sorra nyerték a Openeket. És akkor azt mondta az RxDV, hogy hát igen, de ugye a szerintük most is meg lehet verni, és majd jön valami nagy counterre. Hát a nagy counterről azóta is lemaradtunk, hogy mi a nagy counter a scoutokra, anélkül nem, nem verhetetlenek a kontrakti scoutok, kifejezetten meg lehet őket verni. Csak hát például amik jók lennének ellenőrük, ugye a birodalmi áházok, mondjuk eleve kiszorultak most a metából, Ami egy komoly probléma. Persze a protektorétek is meg tudják verni, de ugye most a skamok verik a skamokat, akkor, akkor ugye az egy nem legjobb dolog, mondjuk a rebeleknek meg a birodalmiaknak. Most uh, megint elkalandoztam. Ja igen, negatív játéktapasztalat. Mi volt még nagy negatív tapasztalat? Ugye palpászok ellen játszani, ott volt palpatin és 200 ugye az Imperial A-Holes listelen, amikor volt egy Wampa, meg Omega Leader, meg még egy Ász Palpatine mellett. Hát ott azért úgy komoly. Nem tudom, tavaly Lengyelországban kimentem Entorra. egyik hajóban megblokkoltam Range 2 egy szuntírt, de ez négy sebet, Sun nincs se semmi akciója, erre azt mondja, ez akkor így kivét, kivét a négy hited, mert hogy Device al egyébként is négy eldobott, és így dobott három ivédet, meg egyet beforgatott kézben. Egész meccsen nem bírtam megsebezni a szuntírját, pedig összesítve, összesítve hülyére blokkoltam nem tudom hányszor. És, és, és így nem. Tehát az, az, az, az negatív télyexperiensz. Nem azt mondom, hogy most ilyen nincs, mert most is így bizonyos hajóknak sajnos tényleg nincsen esélye. Tehát hozol? Hát ne hozzál. Tehát komolyan gondolod, ne hozzál. Ez, ez így van. De... Nem rosszabb a helyzet, mint volt bármikor a játék folyamán, szóval... De igen, tehát azt mondani, hogy nem magasabb a fekáléjának a szintje, mint régen, és mondjuk azt kihogy ki hogy, értékel, hogy érték, mikor régen, meddig ért. Csak most, most más hajókkal lehet boldogulni. a játékosok szomorúak, mert azok nem az jó hajóik. A kicsit a birodalmat helyre billentenénk, nem nagyon, mert, mert ugye nem olyan régen még itt Defenderektől kaptunk Sigitófrászt, tehát nem volt, nem volt az még olyan régen. De kicsit helyre billentenék a birodalmat, akkor szerintem a legjobb metában lennénk hosszú idő óta. Még akkor is, ha nem változtatnak a scoutokon, kívül. De az anélkül, hogy változtatnának a scoutokon, nem tudom, hogy hogyan kerülnek vissza a szóval ez egy ilyen... Jó, csuki Mert hát, hogy a, nem, nem hallottam az agresszorokról sok jót. Bár nem játszottam az elmúlt két hétben igazából jelentős mennyiségű, szóval, de egy szemmel követtem a híreket, és nem volt ilyen nagy áttörés, hogy ó, megvan a bűvös új birodalmi lista, és, és akkor mondják, hogy hogyan kell bele agresszorokat, vagy bármit hozni. Véder PS11, Quigrón PS11, meg még valaki. PS11-en vagy 10-en, aki tud cruise missile az most egy ilyen új gimmick, tehát egy új trükk, amit fölpedeztek így a Birodalmi eszköztárban. Ugye az más kérdés, hogy utána mit csinálnak, de hát, hogyha 15 kockát ledobnak egy körben jó módosítással, akkor az nagyon sok mindent el tud törölni a, a játékszinteléről. Így, talán már megfogalmazva, ki mit nevez negatív play experience-nek, mert a játékban van egy kőpapíroló rendszer, és ak akármit hozol, akármit hozol, az valaminek, valamihez képest az olló lesz, és lesz olyan lista, ami, ami kő. Ha most összeakadsz vele, akkor ez most számodra negatív play experience, akkor nem tudom, akkor valami simetikusabb játékot kell játszani. Aztán az más dolog, az megint más dolog, ami előfordul, hogy én most b akarok hozni, és minden megveri a b hát akkor az, az tényleg egy negatív play experience, ami, ami, ami nagy probléma. Tehát hát lőjük be a célokat. Lehet, lehet, tehát tényleg valamivel nem lehet érvényesülni, olyan van. De az, hogy nem tudok autómin listát hozni, mert pár embernek most az a, az a nagy problémája, hogy nem tud autómin listát hozni, Ez most csak megosztom veletek ezt a vicces szitut, aztán lassan befejezem ezt az adást. Uh, akkor nem fogom még befejezni az adást, mert eszembe jutott. Ez a vicces sztori, ez az európai csapatbajnokságról van szó, X-szinten, amit most tartottak meg a hétvégén, tehát így augusztusnak a legelején, 2017. augusztus legelején, és uh, a velsi csapatba bekerült egy, szerintem egyébként angol srác, aki vitt egy pót, meg egy korent. És egy szeizmik torpedóval, meg a legnevetségesebb ábuli érdekel. Meg... Tehát, tehát így mindenki csak így néz, hogy mi a Fenez a listája, de mire egy BB-tes pultörépítő pó volt Blackman title-lel, mint ő menetkedőben rájött, mindenféle jumpmasterre olyan szinten hard counter volt. Főleg a, ugye, a rakétásokra, a torpedósokra, de a simákra is. Tehát még egy dengár ellen is jó volt, azt mondta. És de annyira verte a kontra hogy szegény púra elkezdtek panaszkodni, anélkül hogy most konkrét a mondanék, de hogy a több nyelven panaszkodtak rá a neten nézők, hogy az negatív play experience, hogy nem hagyják kibontakozni a Jam Master játékost, mert így nem tudja felhasználni a listájának egy részét. És, és akkor, hogyha ott, ugye azért tudott a részben meglépni ezt a, ezt a tökös megoldást, hogy ő most így, mert ott lehetősége volt az egyes listák ellen a csapatkapitánynak uh, kiválasztani, hogy kit akar beküldeni. És akkor kiszúrták az elején, hogy akkor jó lesz ez a, ez a lista jammaszterek ellen. És hát volt minden nációban két... Kontratiszkautós lista, ergo két szkámos lista gyakorlatilag. Volt két rebel, meg két imperiál. És akkor tudták, hogy az egyik kontratiszkautós lista ellen megvan az ellenszerük, és így. És amikor sikerült megoldani egy ellen menjen, ott, ott ment, ott, ott ment, és nem tudom. Mondta. Végül egy meccset elbukott egy dengár revúra ellen, de mondta, hogy, hogy 15 tizenöt meccsből, ahol Pusztán csak úgysem maszterekkel játszott, ez volt az egyetlen mérkőzés, ahol megverte, és csak azért, mert annyival jobb játékos volt az ellenfel, hogy egy nézze, hogy így hoppá. Tehát köröket vert rá a repülésben, de hogy így is végig neki lehet itt a pálya. És az olyan furcsa, tehát így most azért mindenki panaszkodik a, a, a skálpatokra, és akkor valaki panaszkodik, hogy ha hát nem tudom kilőni a a torpedó mi van itt gyerekek, és pont ez az, ami, ami jó az x hogy ha kreatív vagy, mint ez a, ez nem tudom, ez a, ez a Philip, Philip, Philip, Phil, valami, írogat az angol x wing fórumot, tök jókat, és tök jól megéri a dolgét, hogy mikor, hogyan próbálkozik. Ő vid két Fire spray a vb re és majdnem bekerült a legjobb 16-ba egy győzelemre volt tőle. Tehát amí amíg próbálkozol kreatív lenni, és energiát fektesz a kreativitásodba, addig meg tudod verni azokat, ha a kellő energiát belefektetél, akkor meg tudsz verni igazából gyakorlatilag bárkit. Egy kreatív listában. Félreértés ne esik ezt, nem azt jelenti, hogy bármit összetesszel azzal, bárkit meg tudsz verni. De Fox valami, minden kaszniból van azért használható elem. Tehát minden hajóból van valami használható pilóta. Tehát nem azt fogom mondani, hogy itt most, nem tudom, Porkinszal fog valaki világbajnokságot nyerni, ha kitartóan dolgozik, de merem azt mondani, hogy hát jó, mondjuk big van, de mondjuk egy veszt be tudna építeni valószínűleg bárki egy jó listában, ha sokáig keresném elé más hajókat. Ő is kitalálta, hogy most akar X-fingekkel repülni, tisztán X-fingek azok annyira nem jöttek be neki. Aztán hogy egyre jobban hízott a pólyan, nem fért be mellé két másik hajó, és kitalált, hogy akkor lehet, hogy akkor jó, akkor ennyi mint tesz, hogy akkor egy korrend hoz a másik hajónak. És akkor 11 élete van összesen annak a listának. Hát ez rettenetesen kevés. De mivel tudta, hogy nem kell félnie mondjuk Kylo kevésbé kell félnie Vampától. így ezt így megjátszotta, és, és jó játékkal, jó kreatív játékkal sikerült összehozni a érdeket a csodákat. És mert meg Kylo Rencrue-t is, Kylo is, nagy nehezen. Szóval, nincsen, ne adjátok föl. Lehet, lehet tenni ezek ellen a dolgok ellen, és uh, amit még szeretek ugye mondogatni, hogy nem csak a 100 pontos dogfight létezik. Tehát bármely más számat kitűzhettek a haverokkal lehet játszani. Van összesítve, nem tudom, már 15 val vagy valamilyen alapmisszió, azokat lehet játszani. Ha van Epic hajó a társaságban, az Epic kampányok nagyon jók, lehet játszani. Van ugye az a kooperatív játék mód, a Heroes of the Authority Cluster. Még nem jutottam odáig, hogy egy próbamérkőzést leszámítva, ahol kipróbáltam a mesterség és intelligenciát, vagy azt leszámítva, hogy nem kezdtem már egy rendesen kampányba játszani, de csodácsodájára, csodájára az is nagyon jó lehetőség, tehát aki akar, a meglévő készletével tud szórakozni. Szóval eldöntheti mindenki, hogy vagy pampogásra szánja az időt, vagy így mutatom, vagy pampogásra szánja az időt, vagy pedig jól érdezi magát. Én úgy döntettem, hogy most pampogók a pampogókra, ezzel számítva én rettenetesen rosszat hátam érezni magam x-fingezés közben, és szándékszom ezt a jó szakásomat megtartani a jövőben nézve is, hogy jól szórakozzak. Csak annyit tudtok mondani, hogy a Vörösötös itt készen létben marad és jól érzi magát addig is, amíg legközelebb találkozunk. Sziasztok! Nagyon rájöttem, hogy hülye vagyok, mert ugye mondtam, hogy még akarok nektek valamit mondani, vagy kérezni tőletek. Ugye, most volt a csapatverseny a Spanyolországban, ez egy kicsit messze van tőlünk, de jövőre Horvátországba Zágrában tartják, amit tőlünk, ha azt nézzük, hogy hogy vannak a környező országok, hát közel van, de ugye talán a harmadik, negyedik, legközelebbi főváros, tehát közelebb nem nagyon lehetne. Így föltettem azt a kérdést egy formájában, hogy ki az, aki itt érdekelne ez az egész kis kiruccanás, hogy megszervezni jövőre egy csapatot. Ugye nem azt mondom, hogy akik most jelentkeznek, azok, azok menni fognak, mert nyilván, ha túl jelentkezés van, akkor ki kell találni valami válogatóformátumot, de egy-két héten, hónapon belül jelezni kellene, hogyha itt tényleg fixen kifogálni egy magyar csapat, mondjuk van 20 érdeklődő. Amit ugye tudni kell, hogy például idén hat főssek voltak ezek a csapatok, tehát valószínűleg ezt megtartják jövőre is, a pontos szabályokon valószínűleg módosítani fognak, mert, mert többen is panackodtak, hogy így hosszú volt, vagy nem pont így kellett volna, tehát így, vagy így lehetne még ezen farig egy picit a szabályokon, úgy tűnik, ez ugye még csak a második alkalom volt, hogy megrendezték, eddig például spoiler, lengyelország kétszeres bajnak. Szóval, szóval na. Jelentkezzetek, hogyha érdekelteteket. Mondjátok el, hogy milyen feltételekkel érdekelni lesziteket, ugye nyilván gyakorlatilag a teljes költségét nektek kínálni, de minden kérdés lehetőségét is, hogy mondjuk benne vagy el, hogy rendezünk egy versenyt, ahol a, ahol a bevételt azt konkrétan odaadjuk az utazóknak, hogy tessék, nem tudom, fejenként több költségetek, tehát 10 10%-át álljuk, de hát ennyit tudtunk összedobni. Vagy, vagy bármiet kitalálunk, az nyilván egy külföldi útnál minden kis segítség is segítség. Így, így támogatva a csapatot, akik kimennek és képviselnek minket. Egyáltalán érdekelt azt, hogy külföldre menjetek versenyre, mert nyilván valakit ez nem érdekel, mert csak a barátaival szeret játszani. Ezt is nyugodtan megmondhatja, hogy őt nem érdekli, tehát ez is egy adat. Csak legyen adatunk, jó? Na, akkor most köszönök el még egyszer, sziasztok!